Hola, buenos dias. Hola, bon dia. Hello, good morning. Jo sóc la Rocío i primer us explicaré la diferència entre animals domèstics i salvatges. Hola, jo sóc l'Eric i us informaré sobre els diferents grups d'animals vertebrats. Jo sóc la Luna i per, i per últim us parlaré de com podem ajudar els animals maltratats. Els animals poden ser domèstics o salvatges. Els animals domèstics ens donen companyia i ajuda, com el gat, el gos, els peixos... Els animals salvatges viuen en llibertat i s'alimenten per si mateixos. Alguns animals salvatges estan en perill d'extricció, perquè hi ha persones que trafiquen amb ells... Per exemple, la pell de l'heopat. Els cerimors vertebrats són els que tenen, els, els que tenen ossos i es poden classificar en cinc grups. Mamíferes del, del ventre de la mare i tenen pèl com l'aigua. Aus. Neixen d'ous i tenen plomes com l'alcó. Rèptils. Són ovipos i tenen els cates com la ser, peixos, viuen a l'aigua i són ovípers i tenen. Els cates com la truita, amfibis, són ovípers i viuen la, a l'aigua a prop d'ellà i tenen la pell nua com la granota. Jo us explicaré tot allò que podem fer per defensar els animals. No utilitzar peix d'animals, no comprar animals exòtics, no abandonar els animals de companyia, no maltratar-los, denunciar si coneixeu algú que maltrati els animals, rebutjar els espectacles on s'utilitzen animals cruelment. Esperem que us hagi agradat. Recordeu els animals i recordeu, si coneixeu algú que que tracta malament els animals, denuncieu-lo. Esperem que us agradat!